بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين تkiwa tukiendelea na tafsiri ya Quran al-Karim leo tuko katika aya ya 130 surah Ali Imran sura ya 3 anasema mtukufu mwenyezi subhanahu wa ta'ala ya enye ambao mmemwamini mwenye Mungu la taakulu riba atafa mudadafa wacheni kula riba ziada na ziada wattakullahu mcheni mwenyezi Mungu taalakum tuflihu eleni ni mfanikiwe katika maisha yenu ya duniani na ya akhera wattaku bikingeeni nafsi zenu na nara moto lati ambao uiddat lilkafirin umeandaliwa kwa ajili ya makafiri na wale wanaokula riba baada ya kusharhamishwa dio makafiri watu wanaokula riba baada ya kuwa washjua kwamba Mwenyezi Mungu riba Awa ni makafiri kwa kuwa kinyume na ya Mwenyezi Mungu waatiye Allah wa rasul la'alakum turhamun Ntini ni Mwenyezi Mungu na mjumbe wake ili ni ni rehemewe. Hamtaki rehema ya Mwenyezi Mungu nyinyi? Kama mnaitaka rehema ya Mwenyezi Mungu basi mteni Mwenyezi na nyimbo wake Wasari'u ila maghafirati min rabbikum. Kimbilieni njia za kupata msamaha kutoka kwa Mlazi wenu. Wa Kimbilieni katika njia za kukufikia peponi Pepo ambayo arduha samaawati wal'aulu. Ardu. Upana wake ni mbingu na ardhi. Haijai hiyo waidhate lilmutaqin imeandaliwa kwa ajili ya wanaomcha Mwenyezi na kumcha Mwenyezi ni kumtii bila ya kumaasi na kumshukuru bila ya kumkufuru alldhina yunfikuna fi Wacha mungu ambao wanajitolea kutokana na mali zao wanatoa sadaka wanajitolea katika nguvu zao Kwasaidia wanyonge wanajitolea katika akili zao Kualimisha siyo jua fisara wa darrahi katika hali ya furaha na hali ya uchungu walkazimi inalghayr wacha mungu ambao anaumeza uchungu wanapokasirishwa wala afinanin nas wacha mungu ambao wanawasamehe watu wanapowakosea wallahu yuhibbul musini na mwenyezi mungu anawapenda watenda mema watenda mema ni wapi Mtume sallallahu alayhi wasallam alitufasiria kutenda mema huko e sana ngesema antabudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsani kumabudu Mwenyezi Mungu kama unayemwona. Kwanikiwa wewe humuoni yeye anakuona. Walladhina itha faalu fahishatan. Watamu ni wale ambao wanapofanya kosa au zalamu anfusahum aw nadzurumu anfusahum dhakarullaah wa kumkumbuka munyezimu wana wanmkumbuka munyezimu fastaghafaru lidhunubihim wa kajaa ya amali almasi walikuwa yafanya na wako kamtaka msamaha munyezimu kwa ajili ya maasi yao na madambi Wama wamayaghfiru dhunuba Allah, na ni nani tena atakayekuwa na uwezo wa kusamehe madhambi isipokuwa munyezimu walam yusiru ala ma faalu kwa mungu ambao hawaendelee kuyafanya maovu walioyafanya wa ya yaalamun na hali wakijua kwamba mwenyezi Mungu wa ta'ala ndiye mlipaji ndiye mjuzi ndiye muweza ndiye hakimu wa mwisho. ulaika watu hao jaza uhum maghfiratun min rabbih Malipo yao ni msamaha kutoka kwa Mlezi wao Mwenyezi Mungu. Wa jannatun tajri hao na pepo ambayo inapitiwa chini yake na maji mito. Khalidina fiha allati qaddarahu ka'z wa milele humo wa neema ajru al Na malipo mazuri ya wafanya mazuri ni hayo. Malipo mazuri ya wafanya ibada ni hayo kadhalat min qablikum sunan zimeshpita kabla yenu suna. miongozo fasiru fila ardi tembeeni duniani fa muone Kaifakana kana aqibatu al vipi yalivyokuwa matokeo mabaya ya watu wenye kupinga ukweli hadha bayanu lin nas mwenyezi hii kurani. ni ubainisho kwa watu wa hudan wa maw'izatan lilmuttaqin hii ni ubayanisho kwa watu na mwongozo na maonyo mawazito maonyo, na maonyo lilmutakina kwa acha Mungu wala tahinu wala tahzanu musibungike moyo wala msihzunike kwa kupatwa na telezo la kupigwa na maadui kidogo mkawaliwa baadhi ya watu wenu, mkachikuliwa baadhi ya mali zenu na maadui ya wapeli. Msihuzunike, msivunjike moyo. Vipi mhuzunike wa antumul a'alawna. Wakati ninyi ndiyo watukufu in mu'minina. Ikiwa ninyi muumini, ikiwa ninyi muamini, basi ninyi ndiyo watukufu. Sio wa kuhuzunika kwa kukosa mapato ya dunia au kukosa ushindi wa mara moja. Sio kwa kuzunganya. Ninyi nikufurahi tu, kwa sababu nyinyi mkishinda mmeshinda, mkishindwa mmeshinda. In yamsasukum qarahun Ikiwa nyinyi mnahisi utungu kwa kufikwa na ma, na jeraha, basi wameshapatwa na majaraha kama hayo au zaidi hayo wengi tu kabla yenu. Miongoni mwa hao maadui zenu, maadui walishapatwa na majaraha, Mshapiga nyinyi katika vita vya wasa itakuwa ajabu tena kukuja kupiganyia katika vita vya uhdi oh, watilka alayam nahaya masiku katika mzunguko nuda wuluh baina na tunazipishanisha kati ya watu katika jamii za watu siku tunazipishanisha katika jamii ya watu leo ashinde huyu kesho ashinde huyu leo apate huyu kesho apate huyu Hivyo ndivyo tunapofanya walialam allahu ladina amanu na anafanya hivyo Mwenyezi kama ni mtihani ili ya wadhihirishe Mwenyezi wale walioamini kweli kweli wayatafadha minkum na afanye kutokana na nyinyi shahada afanye kutokana na nyinyi na mashahidi watak, wallahu la yuhibbu al na Mwenyezi hawapendi madhalim msije mkafikiria kwamba kupata ushindi makafiri ni kwa ajili Mwenyezi Mungu hawapendi kabisa huu ni mtihani tu na kufanya mtihani na iwe ni sababu ya kupata veyo, pata, vyo atakayopata vya ushahidi na wengine wa kupata vyo vya ushujaa kwa wale ambao watakuwa washinda Allahu alladhina amanu na ile awachuje mnyizingu walioamini kweli kweli wayamha kafirina na awamalize makafiri amhasibtu bali mnadhani ninyi ninyi waumini wa islam wa mungu mnadhani ninyi antatukulu untaingia tu peponi kiholela hivi hivi kraisiraisi walamma yaalam illahu alladhina jahadu wala haja wadhhirisha mwenyezi wale walio pigana kikweli ikweli kweli min kum ngoni mwenu waya'lam as-sabirin na wala haja wadhhirisha wale wa humulifu wa laqad kuntum tamannuna al na kwa kweli mlikuwa nyinyi mnatamani Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhana wa Taala anawasuta waumini wanafiki ambao walionesha majuto katika vita vya uhudi. Anaambia walaqad kuntum tamannuna al min qabli an talqaw. Kwa hakika mlikuwa nyinyi mnatamani vije vifo. Sasa katika kupigana kuna kufa. Mlikuwa mkitamani vije vifo min qabli an talqaw kabla hamjafikota. Fa qad basi mshaviona, mshaviona vifo wa antum tanzuruna. Mnakufa na, na huko mnaona hakuna sababu ya kujuta na kusikitika na nini ni jambo ambalo mlikuwa na hamnalo Wama Muhammadun illa rasul na kama msikitiko yenu ni kuona kwamba Muhammad hata kujadhurika katika vita atauliwa basi huyu Muhammad hakuwa chochote isipokuwa ni mjumbe Muhammad siye Mungu Muhammadisi atakayabuduwa anaabuduwa ni Mwenyezi Mungu. Mnatakiwa muabudu Mwenyezi sio Muhammad. Muhammad ni si mjumbe tu. Qad khalat min na kabla yake vijumbe ambayo imekutwa na mitihani kama hiyo kama vile haya na Zakaria wale waliwa. Qad khalat rusul. Afa imata? Basi kama atakufa Muhammad katika vita au katika kitanda chake. Awakotela awakauliwa hala ala Iyo ni sababu ya nyiny kugeuka kurudi nyuma kuabudu masanam wa may yanqaliba ala aqibaihi na yoyote atakayrudi nyuma akaabudu masanam kwa sababu Muhammad hayako tena na duniani basi na hiari yake falen yadur allaha shay'a hatumdhuru Mwenyezi Mungu kitu chote wewe wasayaji zillahu shakirin na atawalipa Mwenyezi wale wengi kushukuria malipo ya wema wale kunshukuria Mwenyezi wale wanashukuri Mwenyezi Mungu malipo yao ya anastahiki kwa ya rahma. wama kana lenafsin hakuna nafsi yoyote antamuta na kuweza kufa illa bi idhnillah isipokuwa kwa amri ya Mwenyezi Mungu kitaba muajala kwa mkataba uliokushandika kwa muda wake nafsi yoyote inakufa basi inakufa kwa muda wake kutimia Waman yuridu thawaba dunia na utihi minha na atakaitaka malipo ya duniani tutampamu duniani Waman yuridu thawaba akhirati minha, na utihi na atakaitaka malipo ya akhiratutampamu akhiratutampamu akhiratutampamu Wasanajizi shakirini na tutawalipa zihia dawa nye Waka ayim minnabiyo Niwe ngapi mitume Katala maahu ribion Umepigana pa naye, mtume huyo biona wapenda ibada kathirun wengi na watume hao wakafa katika vita famaa wahanu na wala waumini hawakovunjika moyo lima asabahum kwa sababu ya msiba uliowapata wa kuuliwa mtume wao hawakorudi nyuma fi sabili lillah wama dhaufu wala wa wamastakan wala hakudhalilika wallahu yuhibu sabirin na Mwenyezi Mungu anawapenda ni wale wavumilifu. Wamakana Wa wavumilifu hao haikuwa usemi wao walipopatwa na msiba au wakufiwa na mtume, wakufiliwa na watu wao mashujaa wao, ila ankalu, haukosewi wao siku kwa kusema, Rabbana oh mlezi wetu, ugfir lana dhunubana, tastir ima dambiyata, wa yusrafa amrina. Utusamehe fujoletu letu katika mambo yetu wadhibitia kadamana zibitisha nyayo zetu wa nsurna ala al al kafirin na utupe ushindi juu ya watu makafiri fa ataahumullahu dunia. dunya kwa mseme wao huo mwenyezi Mungu akawapa malipo ya duniani wa husna thawabil akhirah na malipo mazuri ya akhirah Wallahu yuhibbul muhsineen. Na Mwenyezi Mungu anawapenda ni wale walimwabudu kama wanayemwona. Mwenyezi Mungu anawapenda ni wale wanomwabudu Mungu kama wanaemwona. Ya ayyuhallatheena amanu ayne ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu in tutiul kafaru. Kama mtakuja kuwatii makafiri yaruddukum ala aqaabikum wa nyuma katika ukafiri fatanqalibu khasiri mgeu kinyinyenye kula hasara balillahu maulakum lakini la kushikamana nalo nyinyi ni mwenyezi Mungu mwenyezi Mungu ndiye mwokozi wenu wahuwa khairun nasri yende mbora wa kwa nusura jwa yake sanulqi fi kulubi alladhina kafaru ru'ba Mwenyezi anasema tutaingiza katika nyoo za makafiri woga bima kwa sababu ya ushiriki na wao waliyomshirikisha wa bilahi mwenyezi Mungu unazilbi bihi sultana kumshirikisha na kitu ambacho hajeremsha mwenyezi kwa kitu hicho dalili yoyote Wamaawahu maawahu na makazi yao ni motoni wa biisa mathu na makazi mabaya ya makafiri ni hayo makazi mabaya ya makafiri ni amotoni. Allahumma najina min adhabika. wa sadqaqa wa'adahu. Na kwa kweli amekuthibitishieni Mwenyezi Mungu ahadi yake ya kukupeni ushindi. Kumbukeni pale idh tahsunu hum bi idhni. Wakati mlipokuwa kwa fieka makafiri katika vita vya bi Badri na hata vita vya bi Uhud. Kwa idhini yake. Hata idha fashitum mpaka pale mlipoanza kudhiirioga mlepojitia woga nyinyi watanazaatu fil amri mkaozozana katika mahamuzi wa asaitum min badima arakum ma, araku ma tuhibbun mka mwasi baada ya kukuonyesha dalili la kile ambacho mnakipenda ambacho mnashinde minkum mayuridun dunyia mka mkagawanyika k wengine mka ya mnataka mapato ya duniani waminkum mayuridul akhira wengine mka wanaataka mapato ya akhira thumma sarafakum ma'ahum kisha akakuepusheni Mwenyezi Mungu kuweza kupambana nao hao akakupa Mwenyezi nguvu za kuweza kupambana nao maadui li yabta li yakum ila kutieni mtihani haya lakini pamoja na hayo Mwenyezi Mungu anasema wa laqad afa ankum amekusameheni aliyopita Mwenyezi Mungu amekusameheni aliyopita wallahu dhu fadlin alal mu'minin نمونيزي مغو نموني فاضله قاوميني اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سر في رضاك ولا تولنا ولا ولا تجعلنا ممن خالف امرك وسك سُبْحَانَ اللهِ وَنَعَكِيل وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَالسَّلاَمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ